Amarraketa oirazazpi minutu, interneten gerozete indar handiagoa, ari da hartzen bigarren mediku iritzien emerkatu hau, baina jakina interneta sortu aurretikoa da, gaixo batzuri eta bereien familiei sortzen zaien jakimin nio. Alegia, mediku batek esandakoa beste bati erakutsi, eta haren iritzia ezagutu nahi izatea. Hemenko ospital batzotan egin nahi izan dugu galdera, zenbateraino jotzen du jendeak bigarren mediku iritzi baten bilea, zeukera askintzen dira horretarako gure gertueneko eritetxeetan. Gurutzetago esate baterako Iazko datua eman digute. Berrogeta iru mila ingreso pasatxo izan zituen Iaz bizkaiko eritetxe honek, baietatik ladeun eta ogeita hamalauk eskatu zuen bere historiala beste mediku bati aurkezteko. Beste ospitale handi batean ere, egin behar dugu galdera. Hain zuzen ere, Donosti ospitalean. Javier, Orbegoza izan da bertan urte askotan, e, azuzendari medikua. Javier, horbegoza, egun hon. Bai, eunon. Betiko, aldu jendea joera hori alegia mediku batek esan diona, beste batekin kontrastatu nahi hori? Bai, nik ustean, nik urte asko damaskitemen eta hori azierati beti hola izan da, bai. Mm -hmm. Ze eratako diagnostikoakien nahi zaten du jendeak ipigarren mediku iritzi bat jasotzea? Bueno, normal en este ya ba causa ba, eta pf, ba, ba arrisku handiko operazioa. Gaiza direnean, ez da? bai, bai mm -hmm. normala bai. Aha. Sare horrelakoetan gaixoak eta bere familiak, lehen diagnostikoa egin dion medikuari eskatzen aldio historiala beste bati aurkezteko? Bai, normalien beak xate dute banai dutela, ba claro, bai, bai, ni ke za utzutena da geienetan izotea, bai, Ba, ez dakit, ba, ibidez, oga ameriketa jutien hagi dute, normalin iztatu batu eta izatea, askotan, edo hemen inguruko beste klinika pribatu batea, ez, o iruña klinika universitaria horreta, horrela. Errepar hori gezaldi, ematen jendeari eh, medikuari historiara eskatzea? ez نيكu sartuiera skoalda ugala askenengortea tan eta gaur egun hori normal gaina gaina legealdetik hori ja onartuta dago gau. eta e, gaur egun gaina e, historia lustilla, o sea que Gaxuek Emendezken radiografia ketakalse oledamak e ya legez die Xuena beanak eztie medikoenak, hospitalanak eta orduen, ba, bueno, behag eskatzen maitu horra diografica eta hola, eman imut zizki hor. Legiak ba bestuta da huelako, eta legiak horretara bultazen duela komedikoa. Bai, bai, bai, eta orduen, gaina, gaina mediko eta gaxuen arteko relazioen txarnikusetan hobi edala, ez, bai, askotan gertatzea jute beste toki batzutea orduen e, entzute dute, geienetan gau zeberdina izatea, ez, eta orduen, ba, ja bueltan etortzea bai, beste konfiantza batekin, ez, hori askotan gertatzea eh odoleko minbizia uekin leucemia kinenta horrela, ez? Eta umia dietienen eta horrela. Azkotan ba bueno, Barcelona edo edo Ameriketa jotelazkenien entzu dute diagnostiko berriña eta importanteena tratamendu berriña. Orduan ja bueltatzen denean ja Beste, ja, konfiantza osoz jartzen dira, ja, tratamint hori eiten, normalen gaina, tratamintoko gorrakeztetan dira, eta, eta nik ustez hori ere, ba, bueno, geroko eta eta konfiantza horzako, eta tratamintu luziek, eta gorrakeztetan dira, ba, hori ere nik ustez ondoda hola, be, beste toki batea jun, entzun gauza berdina eta buelta, ez? Eta helburua zerrizetan da beti, ere, lanbiziko medikoak esan dakoa bigarranak ez ez tatzean, hori entzun nahi izaten dukendeak? Claro. Es que claro, es que oso tratamiento con gorra dios, oso pronostiko txarrakin, eta eta dio so eta ez arte zu, bueno, a ver, zartu aurretik o oaber beste zerbait da hori oso normala da, ez? Merkatu hau interneten hartzen ari den indarra oraintzi aipatu berri dugut ere beroki lankidea, que ahora que mandiguia san aitzakia Javier Gai gai honetaz hitz egiteko, seguiru interneteko aukera honetaz. Bueno, es que ni en eh me di cuenta de negocio ikusi berdu, ba claro, e, al de al de Hortate ni gustetondogu da dela, se den eta gude aukun eh ikuntza e, publiko ba este su e, gaxoik harpatudiar, ¿es? La e, peligro peligroori va ba, va ba... Eta eh, askotan, ba, salti zue, ba, propagandakin bezala, ez? Ba, ba propaganda askotan gezurra izatea, ez? Da, horre hola guk, alde hortatik ez problemai. Baina, bueno, nahi, nahi, etzaik aizkiru hitz, eh? Mesadegarri dela iruditzen zaizu? Bai, eske internetek dana aldako eta hemen ere haira aldatzen, ez? batzutan e, noizian behin hemen ere azaltzea gaso batzuek bere e, gaxotasunik buruz interneten begiratu eta eta berreun e, o, oirureun horrikin azaltzea da bere gaxotasunik buruz, ez? Hortuen mediku eki onberdu oso asko jakin berdu, bintziet, azkenengo momentu berdu, bai informazioa e, ba, askar batzotea batetik bestea, ez? Hortuen relazio guztileke aldain, Goi, eh? Eta jendiek eia eh, medikuntza buruz eh, eta diagnostikoi buruzkiota giotak gehiago daki, giotak informazio gehiago bilatzen du eh, interneten. Eta hor duen, klaro, ja, medikukin itzituko hor duen eh, persona batek ez zer ez da gehiago eta medikuek dana da la baizik eta eh, eh, gaixua behak ere eh, informazio asko dauk. Eh? Horrek besta aletik ekar ba, era hartzeko momentuen ere eh, gaxuak ba bere bere ardura duela eta bere responsabilitatea, ez? Eta bere itza izan dezakela, ezta?